до англійської апріорі не здатна, а приїхала сюди задешево продатися чи, у ліпшім випадку, помити посуд чи підлогу в омріяних кафе і ресторанах. «Куда їдете?» «I'm steving here in Helsinki. Come from Ukraine. Поїдеш домой? не документ». Згадалась і здракова митна історія з поляками. А я ще перед тим на Артимові страхання з цього приводу казала що в житті не зустрічала проблемних прикордонників ха-ха ось вона моя божественність і ейфорія Коли возвращаетесь роси роси буйні трави z Асма Асмайстонєн віза ізобр Прикордонний добродій вилупок жирна свиня топорили критин Нещасна людина з найжахливішою в світі кармою, згідно з якою дню я гниє в цій халабуді, заглядаючи в чужі папірці, почуваючись принагідно архангелом Гавриїлом. Кілька разів порахував мої шенгенські візи. Відтак потикав моїм пашпортом у вгодовану мармизу службовця з іншої халабудки. Цікаво, а чого вони не перевіряють мій багаж? А, ну так, аби була з Колумбії, шукали б наркоту. А так, мій робочий інструмент завжди зі мною. Дядя вже, певно, всі штани собі намочив, уявляючи мене в дії. А може, він просто не любив рудих, або півжиття пропрацював на російському кордоні? Хто зна? Час минав. Тепер мене вже ненавиділа вся черга, котру почерез мене затримували. «Та-та-та, скупайте мене в оваціях!» Північний лось, олень для нього надто витончений, заходився порпатися у своєму комп'ютері, шукаючи ім'я відступника, що мене сюди запросив. І таки на своє превелике розчарування знайшов. Доволі експресивно вдаривши мені штамп, так само в щирім молодецьким запалі ткнув мені мій пас. Без дякую і щасливого перебування. Як жаль, як жаль, відсмокчи, без єдиного погляду. Ну, слава Богу, не наврочив, а я так і перемогла. У Гельсінки холодно, а вчора почалась війна. Твоє чорно-біле фото, так наче зроблено після смерті, ніби ти це твоя баба. Притуляю з нимку до пляшки та ліскера. Щось не йде зранку. Ось так. Сто. Тепер уже. Не спи на документах. Усім лизати. Ні, не так. А всім лизати. Здається, отак розуміє мій американський, трохи заздрісний колега, справжнє мистецьке вирішення. Він навіть пропонував клепати свої п'ять копійок на окрему сторінку. Не будь-мо ж радикальними заради прикладів. Ми нація ж бо не розкручена. Так, тобі ж не треба візи для Росії, б'ється в конвульсіях ентузіазму Френсіс. Давай ти заїдеш за мною, я заберу свої гроші за навчання, і ми поїдемо в Китай. Ти ж можеш заробляти гроші, будеш вчителем. Гм. А я то, звісно, можу, хлопчику. Можу просто долоні підставляти, як доведеться. Ну, знаєш, так, щоб манну із неба лапати. Тільки як же мені впоратися із твоїми істерками? А ти до них добряче схильний. Цікаво. Як англійською буде хам? А може ти просто малище? А в будь-якім випадку ти мене... Задзьобав своєю сумішю витіснених імперіалістичних замашок і жалюгідного страху, що його прикриває шабияк зліпленими відмазками. Звідки ви? питає пакистанського вигляду продавець Пірсинґацій. Персона вкрай задовбана моїм півгодинним вибиранням одного кульчика. Вона з України, я з Канади, каже бідулашний бостонець Френсіс. «Не, я из Бразилии», — криво посмехаясь на Фрэнсиса. «А что ты сказала, что ты, ну, звідки ты там?» — питає он трохи згодом. «Ну так».